Не вбувало і на одну відкрайну цілюшку. Тож бабі Келині захотілося перевершити неперевершену господиню. І коли тісто підійшло в діжці, заходилося ліпити маленькі сонечка. А коли їх набралося на столі багато, клала на лопату і саджала в піч, що іскрилося зірчастим жаром. І ввечері, коли мата повернулася з буряків із колгоспного поля, хата пашіла не тільки сухим теплом із печі, а й дурманила лоскотливими пахощами свіжоспеченого хліба. Лиця старих урочисто сяяли, а тобі не терпеливилося ущепнути хліба, бодай на пучку, аби причаститись якихось досі незнаних тайнощів. У надвечірній хаті Материне лице також прибрало урочистого виразу. Вона дивилася на буханці хліба на ослоні, мов би, на зорі в небі. На оті зорі, яких можна торкнутися руками. Зрештою баба Килина взяла ножа, вкрайла скипку і дала тобі. Бери цілушку, аби дівчата цілували. А ви чували, Мати за вечерю мовила. Джусь ниньки скликав людей на толоку, а ніхто й не прийшов. Я не ходив, озвався дід Гортій. Ми з бабою пекли хліб. Та чи Джусь не поставить хату, сказала баба Килина. Поставить раз узявся. Там наготував усякої всячини, це мати. Тепер викидай наїдки чи свиням віддавай але ж і свині не поїдять. «Ще такого не бувало в нашому селі, щоб на толоку не прийшли», – це баба Килина. «Хто йому винен?» «Сам і винен», – буркнув дід Гордій. «Еген, пташка, не цурається своїх пташат. Звір не цурається своїх звірят. Еген, соняхи не цураються свого цвіту. Ніяка квітка не губить своєї квітки. Душа в душу живуть». Джусь і не злодій, і не пали вода, і не жмикрут, і війну пройшов. Інші як це мати, давно познімали медалі, як задягнуть лише про свято, а Джусь либонь і вночі з медалями спить, до трактора з медалями, до машини з медалями. Виставляється, це дід, уже не медалі при чоловікові, а чоловік при медалях. Та не простять йому, що відвіз тоді, давно, двійко дітей, в город, на вокзал, запхав на якийсь поїзд і відправив у Білий світ. Старявся розуму, це баба Калина, гадав, що в Білому світі порятують від голоду. Де тепер діти, це мати, отих їх двійко? Є чи нема? Навіть у жінки своєї не спитався ірод. Потім уже двійко других нажили, коли сутуга минула. Та ж ці діти не можуть простити батькові за братів своїх, яких і в очі не бачили. Це дід Гордій. Хлопці славні, а на батька. Бачите, ставиться джуз, для внуків ставиться. А що йому скажуть онуки, як розумом порозумнішають. Захочуть йти в дідове гніздо. Ой, не захочуть. Ось тією хатою новою хоче замолити гріхи. Та хіба замолить? Кажуть, Джус і на війні шукав смерть, але не знайшов. Легкою смерті шукав це мати. Хай поживе. Бо жити йому важче. Жити – кара йому. Ось народ і на толоку не зійшовся. Спокутував чоловік свою вину. А не спокутував? Ніколи вже совість не відмиє. Та ж мої руки, — це Дід Гордій. Самі здається, побігли б на толоку, ось тільки я їх не пустив, ніньки, отак». так. Баба Килина ще вкраїла тоді собі цілушку духмяного хліба. Їж, дитино, святий хліб, це мені. О, він хотів іти на толоку, — докинув Дід Гордій. Ти хотів іти на толоку? здивувалася мати. «Дід не пустив», сказала баба Килина. «Ти сидиш поміж них, поміж їхніх речей, на жальких протягах їхньої розмови, очі твої чомусь